Nii kallid lapsed, kuuma triikrauda, ärge jätke sisse, pange see omale kõrvad aad. <laughs> Triikraud või? <laughs> Nii lapsed, ärge mängige kirvega, rajuge endale pähe. <laughs>